20. kabli um 50 orustuna, 1000 tára orustuna. Hermd er Beren og Lúthían hafi snúið aftur til norður hluta og búið þar saman um sinn, sem maður og kona. Og þau tóku aftur á síð döðlega mynd í dóriðjad. Þeir sem sáu þau glottust bæði og skeldust, og Lúthían hélt til menn gróttu, og læknaði vetur þingóls með einni handsnertingu. En Melíana horði í auðvænnar, las þau örlög sem þar voru skráð og sneri sér undan. Því að þá skildi hún að endanlegur aðskilnaður yrði milli þeirra handan heimsenda. Og engin sorg gæti orðið þungbærari en sá missir Melíunu mæjakonu. Síðan hældu Berinn og Lúþíjan og braut ein út af fyrir sig og óttuðust korki þosta í hungur. Við fóru yfir Gelíonsfljót, inn í sjöfljóta land og byggu þar á Grænhólma, Thor-Galen, Grænu-Eyjunni í miðri-Hólmsá eða Aðurant. Þá til engarspultnir fóru af þeim meir. Eldarálvar kalluðu það land síðar Döðra-Lifandi-land eða Dór-Fyrn í Guínar og þar bættist þeim sonurinn Díor sem kallaðist Aranel eða henn konunglegi en enn síðar var þektur sem Díor-Elutíl eða Erfingi-þingols. Engin döðlegur maður talaði eftir það við Beren Barahíðsson. Og enginn sá heldur Beren og Lúðiðni yfirgefa heiminn, nýja hvar líkamir þeirra voru laðir til kvílu. Eftir öll þessi stórmerki hækkuðu vonir maður ásar Fjanórssonar því að komið hafið ljós að morgott var ekki óviðraðanlegur. Allir sungu um hetutáð Beren og Lúðiðnar í ótal kvíðum um allt bela Samt sá hann að Morgott var svo öplugur að hann átti leik á borði að tortíma hinnum vestrænu ríkjum, hverju og þættir öðru, eða hann tækist ekki aftur að sameinast og koma á nýju bandalægi og sameinlegu ráði. Því. því hóf hann viðræður í allar áttir til að reyna að ebla hag elda og koma á bandalæðira sem kalla var Mæðuróðsar sambandið. En svartagar fjarnorts og ítluvilkin sem á eftirfyldu urðu stöðugt til að spilla áætlinum hanns og hann fekk minni stuðning en ætla hefði mátt. Blasiðar 217 Orðráður í Nargothránd var nú orðin með öllu afhugað í að trysta í nokkru orðum fjanórssona, vegna framkómu og yllvirkja seilegons og kúrfinns. Og orðvarnir í Nargothránd hældu enni þá von sína að geta lent neðanherðarbyggð sinni og varðið hana með kenskubráðum. Þaðan fekk Mærós aðeins lítinn liðsauka, undir fóristu Gvindor Skvílínssonar sem var ákaflega hugrakur prins og helt af stað gegn vilja orðraás til þáttuku í norðustríðinu af því hver hann sýrði bróður sinn gelmi sem hafi fallið í hendur orka í eldibranda orðustinni eða Dagur Brækollak. Þeir bálu fyrir sér merki finnkólsættar en börðust undir fánum finnkóls og sneru aldrei við nema einn. Frá Dóriat var litla hjálpa þá Því að Maðurós og breiður hans höfðu vegna skulpendinga sinna í heitsreikingunni sent harðort bóð til þingolskonungs og mynda náðað áleitnum orðum að selmarillin væri þeirra eign og því skoruðu þeir á hann að skýla sér honum tafa löst eða verða annars óvennur þeirra. Melíana réðanum endriði til að skýla steininum en hann tók því illa. Fjanórssínir voru rókafullur og ógnandi svo að þingolfur reyttist og gata ekki að gert að hugsa jáframt til ángistar lúði hennar og blóðs berens, sem runnið hafði til að vinna gimsteinin, og það þrátt fyrir ítlvirki og undirferðli selekorns og kúrfinns. Á hverjum degi hafðan Silmerilinn fyrir augum sér, og því meira girtnistan að fá að haldunum til eilíður, því að stefnin bjó yfir seðikrafti. Því svaraðan sendibóðanum skætingi einum. Mæðurós lita kirtlíkja því að svo mikið var í mun að koma á bandalægi og saminningu álfa. En selegormur og kúrfinnur lístu því ofnvelega yfir að þeir skildu drepa þingolf og tortíma þjóðans eða er þau segursælir í styrjóðinni og ef skimstenninum er ekki skila til þeirra að fúsum vilja. Þá tók þingolfur að ebla varnir ríkisins en sendi ekkert leið í stríðið og þaðan fóruengir nema maplungur og berli sem vildu ekki missa af þækifærinu að fá að taka þátt í miklum styrðistá Þingólfur gaf þeim lefið sitt til þess, svo framalega sem þeir þjónuðu ekki Þjánórðsónum, og því gengu þeir í lið með þingóni. Það var einna mikilvægast fyrir Mæðros að það nöðt hjálpar nágrímanna eða dverganna, bæði með leisafla þeirra og výbuna þið. Þá stöfuðu ekki vopnarsmiðunar í dvergóli og mikladirki. Hann safnaði saman öllum bræðurum sínum og öllum sem þeim vildu fylgja. En Afkomundur báls og úlfangs, sem hafði verið kvartir til þjónustu, og fengið herþjálfun og sóttu enn meira lið úr austrínu. Þar við bættist að í vestrínu tók finnkon vinur maðrosar sæti í ráðinu á sífræðahæð og í móðulandi byggust nóldar og menn af ætt haðórs til stríðis. Blasiðar 218 Í bjarkaskógi sapnaði Harlmýr höfðingi Harlafa liðing og tókuð þeir að brýna sínar. En Halmýr fjall frá, áðurinn stríðið bröðst út, og Haldýr tók við ríki. Og freknir af undirbúninglum báru stegni til Turgons, hins hilda konungs í Gondolin. Líklega var maðurós einum og bráður og fljóttuga að reyna á kraftana, áðurinn áallanir hans voru nægilega undirbúnar. Og þóttunum tækist að reka orka á brott úr öllum norðurheruðum Bela lands, og jafnvel að frelsa fyrul var það aðeins til þess að vara morgott við uppreistn elda og álfavina, svo hann gat greipi til sinna ráða gegn þeim. Hann sendi þá fram fjöldar njósnara og flugumanna, og nú komu sveikarar baki viljununara honum að meira haldi en nokkru sinni fyrr. Þar sem ótrúir menn í herráði leynibandalasins voru njósnarar og hefði algang að öllum hernaðarleintamálum Fjanórssona. Að því koma lokum, Eftir að Mæðrós hafði safna saman öllu því liði álva, manna og dverga sem hann gat fengið, að til skararskríða um stór sókn gegn ángpöndum, samtími spæði frá östur og vestur hérðunum, og var áallun hans í því fólgin að senda fylkingu frá östur belalandi í ábyrrandi hergungu norður á kæfissanda eða anfáglýð. Með þessu móti vonaðist hann til að geta blekt morgott og fengið hann til senda allan heyrablasinn á móti þessu innráðsaliði. En þá skildi Finnkon ráðast fram úr skörðum skuggafjalla í móðurlöndum og ryðjast óvænt austur sléttuna af baki orkaherjana í voldur í tangarsók, svo að allur hermorgots yrði eins og millir styns og stegju og þannig yrði þeir mólæðir. Og herrmerkið um að sóknin væri byrjuð skildi vera að kveiktur væri mikill varðveldur í fyrurlöndum. Á tilskyldum tíma að morgni miðsumardags helsuðu lúðrar elda hinn í rísandi sóri. Á austurslóðinni var lyft hermerkjum Fjanórssona, en að vestanverðu hermerki Fingons hákonungs nálda. Nú horfði Fingon út frá virkisveggjánum yfir uppspreftum síðjóns, og herjumans var safna saman með lent í skójiðvöksnum dölunum í austurliðum Skuggafjalla, svo að óvinurinn vissi ekki af þeim. Mikill móður var í Fingoli, því að hann réði yfir öflugum fylkingum. Á vinstri fylkingararmi var safna saman öllu liði nálda úr móðurlandi ásamt sæálfum frá Fjallaströnd og herflokki Gvindors, sem komið hafði frá, frá Nargothrönd og þar var einnig mikil lið manna. Á hægra fylkingararmi voru herir manna frá Rökkurlöndum, allur liðstyrkur Húrins og Húorsbróðurans og þar við bættist lið Haldífs úr Bjarkaskógi með fjölda skóarmanna. Blasiðar 219 Fingoni varð og litið í fjaska til þengiríma og sá mikið og uppbólgið kolsvart ský vofa yfir þeim, og svarta kolareiki standa upp í loftið. Þá varðan um ljósta reyði Morgots var rísin, og hann hafði tekið strís áskoruninni. En Eva semtir hrjáðu huga finnkons. Hann horfði til austus í vonum að geta með skarpri alvarsjón sinni eitt eitthvað vott vegaríks undan herjum maðrósar. Hann vissi ekki að maðrós hafði tavist af svikabröðum Uldors hinn spölvaða sem vilti um fyrir lónum með fælskum fregnum um árás um bláfjöll frá angböndum. En þá hvað við glimmjandi valddukt heróp sem barst með vindinum úr suðurei upp um alla dali. Og álvar og menn hrópuðu af undrun og gleði. Ótilkvattur og óvænt að við Turgon opnað gáttir eins leynda gondólings og sendi fram 2000a sterkan her í skínandi brynjum með langsverðum og spjótum sem skógurværi. Og þegar fingon heyrði úr fjarska kvinin frá henni miklu lúðrum túrkons bróður síns, hvarf honum allur skukki úr brjósti. Hann lyfti stættur upp og hrópaði hátt, útúlíen ári, æja eldalíe, er Adana tári, útúlíen ári. Eða dagur er risin, sjá þjóðir elda og feður manna, dagur er risin. Og allir sem heyrðu röddann sbergmála í fjöllanum svörðu með hrópum, áta í lómi, nóttin er liðin. En gatlin var bara sá að Morgott vissi allt um undurbúning og áætlanir óvinnanna og valdi sér tíman eftir eigin hendurleikum. Hann treysti á það að svikararnir gætu tafið fyrir sókn mæðrósar. Og til að koma í veg fyrir að fylkingar andstæðingana gætu sameinast, sendi af stað sveitir sem skildu sínast miklar og vígalegar, en voru ekki nema lítið brot af herjumanns í áttina af móðurlandi í vestri. En í fyrstunni áttu þeir ekki að láta mikið á sér bera. Heltu skildu þar læðast að óvörum klættar félubúningum svo að þar fjellu inn í landir og hvergi máttu glitta í nagi stár og þannig komist þar langleiðina yfir kæfisanda áður en eftir þeim væri tekið. Skiftu þá um skráp og beldi sig út til að sínast ókvænlegar. Þá brá nóldum á vesturstöðanum í brún og sumir fóringer þeirra viltu þegarist að ráðast gegn anstæðingunum á slettunni en Húron varði við því og bara þá gjalda varrug við bröðum Morgots. Venjulega var í helstyrkur hans annar en síndist, og áallan hans aðrar en búist væri við. Og þótt engin merki kemur ennfram um atlugu mærósar í austri, og vesturherrin væri orðin æði óþólun móður, hvatti húrin þá enn til að býða átekta, og betra væri að leifa orkunum að slíta sér út í árás á fjöllin. En Morgott hafði gefið hersöðingar sínum í vestri í fyrir um að draga herfingons niður úr hæðanum og út á sléttuna, ens fljótt og hægt og með öllum tiltækum ráðum. Blasiðar 220 Þessar framsveitir heldur áfram fangar til víglína þeirra náði að Siriansfljóti allt frá uppsprettonum og niður að blóðfenjum og ármótum reviljár. Svo að sumstaðar gáttu framverðir fengons horst í augu við anstæðingana. En frá liði finnkons komu engin viðbröð og augranir og hálsglósur orkanna, höfðu engin áhrif og það dró úr þeim kjarkin þegar þeim var litið á þöggla múrana og huldaróknir hæðana. Þá sendi hertsöðingi Morgots fram nokkra rítara til að ræða vopnalli. Þeir komu rýðandi að útvirkjum barat eitel, hins mikla lindarvirkis, og höfðu með sér gelmi, svoan gvílíns, höfðingjan frá narkóðfránd sem er höfðu tekið höndum fyrir löngu í eldibranda órustunni og höfðu þeir stungið úr honum augun. Og kallararnir frá angböndum lettu hann fram, síndu hvernig þeir höfðu leikið hann og hrópuðu við geimum margaslíka í bækistöðum okkar og það er vissara fyrir ykkur að hraða för ef þið vilji finna þá því að við munum meðhanda þá eins og þeir nú sjáið þegar við snúum heim aftur. Svo sjökuðu þeir hendur og fætur af gelmi og síðast höfuðið á honum fyrir augum álvana og skildu En svo illa til að einmitt þarna skammt frá útvirkinu var stættur Gvindór af Nargothránd, bróðir Gelmis. Hann varð óður af breiði, misti stjórn á sér og á nokkurar heimildar þysti hann fram á hestbæki og margir rittarar fylgdónum og þeir eltu upp í og drábuð á og ruttust þar á eftir inn í fylkingarófinanna. Og þegar allur hernólda í viðbrastöðu sá þetta var sem eldur blossaði upp í þeim og jafnvel fingon setti upp sinn hvíta hjálm lét þeita lúðra og allur hérans í móðurlandi stefti sér niður úr fjöllunum og hóf skindisókn út á kæfisanda. Þegar glampaði á öll hinn reddu sverð nolda var sem eldur gnistaði í reyrflákum og svo hörð og hröð var sókninn strax í byrjun að vil á að áætlanin morgots færu út um þúfur. Því að áðurinn honum gefist tóm til að ebla framvarðasveitinnar sem hann hafði sent vesturabóginn var þeim sópa burt og hermerki fingons bórið yfir alla sléttuna og rist upp framan við múra angbanda. Fremstir í þeim soknarbrotti fóru Gvindor og álvalið hans úr og var ekki hægt að koma neynu tauti við þá. Þeir ruttust innum hlýðið og drápu verðina á sjálfum þröskuldi angbanda svo að sjálfur morgott skalf af angist í djúbu hásæti þegar hann heyrði þá berja að dýrum sínum. En þar gengu þeir í gildru og voru allir þreppnir nema Gvindor sjálfur sem var tekin höndum. Því að fynkon gata ekki komið inn til hjálpar er þeir fóruð svo óvallega fram. Þá sendi Morgott líka út gegnum margar dýr aðal hersinn sem hann hafði haldið í leinum. Og her Fincons var hrakinn frá vekkjum angbanda og varð fyrir miklu musla. Blasiða 221 Að því búnu hófst á sandflákum kæfisanda, sem áður voru hinn gróðursæla grænarsletta, Hinn ræðilega nyrna ett arnótiðjad, eða þúsund tára orustan. Hinn engin söngur nér sögn getur líst öllum hörmungum hennar. Her, Finnkons, var hrakin öfugur til baka yfir sandana, og haldir höfðingi halaða fjall í baksveitunum þegar var að verja undanhaldið, og með honum flestir menn úr bjarkarskógi sem aldrei sneru aftur til heimkina sinna. Og á fymta degi undir kvöld meðan þar áttu eftir langa leið að skuggafjöllum Umkringdu orkarnir gjörfallan her móðulanda og var barist allanóttina fram í dögun og allt virtist glada því að óvinnir sóttu æ fastar á. En með morninum vaknaði von þegar herrlúrar Túrkons gullu við sem var ekki komin með megin her kondolínis. Þeir höfðu áður skipa sér til vardar sunnar til að gæta sirjónskarðs, en Túrkon hafi haldið aftur af liði sínu og ekki vilja taka þátt í tíð feiðarflani sem hinn fyrri skipulagslausasókn hafi verið. Nú mátt hann tilmið að hraða sér til hjálpar bróður sínum og gaf á að líta þegar hinn öllu í gondolins her stremdi fram í skipilugum rauðum, allur í ringabrinnjum eins og glampandi stálfljót í sólinni. Lífvarðar sveitir konungsins bröðust gegnum raðir orkanna og Turgon hjósi leið upp að hlið bróður síns. Hermt er að miklir gleðifundir hafi orðið í meðrið orðustu, ekki síst þegar Turgon hitti húrin við hlið finnkóns. Vonir glættust í brjósti álvana og þá var það á þriðju stundu morguns að loksins heyrðist til lúðrað mærosar, til merkisum að sóknans var í í östri og senir fjanors áttu þá að ráðast þar aftan að óinunum. Sumir telja að eldar hefðu jafnvel getað unnið úrslitað sigur þann dag ef allt liðir að hefði verið trúverðugt því að orkaherinn let undan og framrásera var stöðvuð og sumir þeirra hófu jafnvel asaflóta. Og þegar fylkingabrjóstum ærósar lagðist sem harður brottflegur inn í raðir orkanna, varðmorgott að grýpa til örfrivaráða og senda fram sitt síðasta lið og svo til tæma angbönd. Þar voru Úlfar og Úlfriðarans, þar komu balrókar og drekar og sjálfur glárungur, forfaðir drekanna. Aplið og hættan sem stafaði af þessari stóru ófresku var ægileg og Álfar og menn urðu sem lamaðir eða sáan og hann reðst fram á milli herja maðrósar og finnkons og tvistraði þeim. Þó hefði Morgott líklega ekki náðu markmiði sínu, hvorki með því að senda fram úlfa, balrokka, nédrega, ef ekki hefði komið til, svig manna. Á fyrir stundu varði uppvíst um samsæri úlfangs í þjónustu Morgots. Að vísu hafði margir austlingar í herju maðrósar gerst liðslaupar yfir þyrndir af skelfingu og legu Morgots. En það var ekki nóg með það, því nú gerðist það óvænta að allir sýnir úlfangs sneruðt skyndilega í lið með morgótti og réðust aftan að sonum fjanurs. Og í allir ringurreiðinni komist þér hartnær að hermerki meðrósar. Blasiða 222 En aldrei hlutu þeir þau laun sem morgótt hafi lofaði, því að maklur draf úldór inn bölvaða sem fremstur var í svikunum og senir bjáls drápu úl fast og úl varð, áður að þeir fjallu sjálfir. En þá þustu fram nýja sveitir ítlýra manna, sem úldór hafði sapnað og haldið á laun í östurhæðum, og þegar þær skárust í leikinn var ráðist á hermaður ásar úr fremur áttum, og hann leistist upp og tvistraðist í alla ráttir. Samt hlýfðu örlögin sonum Fjanors, og þótt allir særðust fjall enginn, því að í miðju öllu ungþveitinu samennuðu þeir kraftana, og söpnuðu að sér öllum náldum og nágrímum, slógu um sig skjaldborg og tókst þannig að reyðjast út úr orustinni og komast undan til dólmeðs eða högðasvala fjalls í austri. Af austurhernum voru það dverkarnir frá miklavirki sem stóðu sig best og fyrir það hlutu þeir fræð. Því að nágrímarnir voru svo þrautsegir að þeir stóðust allar ára á sér betur en álvar og menn. Það var og síður þeirra að bera í orustum grímur ræðilegar útlits sem komu þeim einkum á miklu gagni móti drekonum. Ef dvergharnir hefði ekki komið þar til hefði glárungur og asprengi hans þurkað út allt sem eftir var af móldum. En nú grímarnir slógu hringum drekan þegar hann rést á þá og valdug brynja hans gagnaði stekk ekki gegn vart stór axarhöggum þeirra. Og þegar glárungur í ofsabræði snéri sig við og sló niður atsakal höfðinga dverga frá mikla virki og ætlaði að skreyðast yfir hann, Þá beitti Asakal síðustu kröftunum til að reka rýtingsinn í kviðans og særðan svo að hann flýði af vígvellinum og aðrar ófreskur ángupanda fældust og fyltu honum í trillingsæði. En dvergarnir liftu upp líki Asakals og báruðað burt úr orustunni. Hægum sorgar og fylgdi allt leið þeirra á eftir. Og þeir sungu harmljóð dimmum rómi eins og viðhefnar útför gerð og meðan hýrtu þeir ekkert um orustuna en engin dyrðist að tefja þá. Á vesturvíkstöðunum móttu Fingon og Turgon nú mæta flóðöldu andstæðinga, freföldu ofurliði móti eigin herr. Nú kom líka fram hinn hræðilegi gótmægi, höfðingi balrogga, háfóringi angbanda og hann klauf djúpa geil í álfaheirinn allt umkverfis Fingon konung og hrætti Turgon og húrin á sér til hlýðar niður að blóðfennjum. Að því búnu snera sér að finnkonni og það var þríkalegur slagur. Þar lókum stóð finnkon einn uppi, öll lífvarðasveitans strá felti kringumann og hann barðist einn við gotmaga. Það til annar balröki kom aftanáðunum og sveflaði eldfeng sinum um hann. Í því hjó gotmagan með svartri öksi sinni og hvítur logi blossaði upp þegar hjálmur finnkons klopnaði. Þannig fjall hákonungur nólda og þeir möluðu hann mjelinu smerra með gattakilvum sínum, og þeir tróðu blátt og sylfurlitt hermerki hans nýður í blóðsvaðið. Blasiða 223 Órustan var töpuð, en húrin og húor og leifarnar af Halldórsætt manna stóðu fastir fyrir með turgunni af gondolín, svo að herir Morgots gáttu ekki unnið sírjónskarð. Þá mælti húrin til turgunns Farðu nú, herra, meðan tímer til, því að í þér lifa síðustu vonir elda, og meðan gondolin enn stendur verður morgott aldrei rólegur. En turkon svaraði, egi verður gondolinsborg nú lengur lent, og þegar hún finnst, hlýtur hún að falla. Húar svaraði og mælti, en standi hún ögn lengur, munu þaðan upp rísa nýjar vonir álfa og manna. Þa sé ég og segi ég þér fyrir konungur, með mínum feigu augum. Því þér hér munum við skiljast um alla tíð og mun ég aldrei fram að líta hvíta borgarmúraðina. En upp og uppa af mér mun ný stjarnarísa. Far vel. Og mægill sístur sónur Þúrkons sem stóð það hjá, heyrði orðin og glendi þeim ekki, en sagði þó ekkert. Þúrkon lítið þá ráðum Húrins og Húrvors, dróð saman allar leifarnar af herjum gondolins og þeim af liði Finnkons sem eftir stóðu, og lét undan síga niður sírjónskarð. En herfóringar hans, ekkþeljón og glórfindill gættu fylkningararma hans til hæri og vinstri, svo að engir óvinir slættust út á eftir þeim. En herflokkar manna í rökkurlandi vörðu undanhaldið, eins og þeir húrin og húor helst óskuðu, því að það var þeirra land og þeir vildu ekki yfirgefa það. En ef þeir gætu ekki væriðað, vildu þeir standa og falla til hinsta manns. Þannig bætti þessir menn upp svík úldórs og af öllum stríðsafregum sem feður manna unnu í þágu elda var hinsta vörð þeirra í rökkurlöndum frægust. Þannig rutti túrkónsil braut suður á bóginn að baki þeirra bræðra húrins og húors og þaðan hélta nýður með sírjón og slapp undan. Og svo hvarf hann eins og fyrir sjónkverfingu inn í fjöllin og morgott vissi ekkert hvað orðið hafi af honum. En bræðunir söfnuðu að sér leifum hermana af ætt haturs og létu undan síga, en aðeins hægt, skref fyrir skref, þar til þeir komu að blófenjum og áni rývil. Þar stóðu þeir óhagganlega fastir fyrir og hörfuðu ekki frekar spönn undan. Þá þyrtist allur hér angbanda aðeim og hirti ekki um þóttir brúðu ána með döðum skrokkum sínum og þannig umkringdu þeir herjana frá móðurlandi, eða svo flóðalda sem skellur á kletti. Og þegar sólin kvarf til vestus á sjötta degi og myrkur skuggafjalla lengdist, fjallhúor fyrir eitræri ör í auga og hinum hugdjörfum vönnum af hætt Hathors var slátrað í rúum. Og orkardir hjuggu af þeim höfuðinn og hlóðu þeim upp í gullna vörðu um sólalagsbýl. Blasiðar 224 síðastur allra stóð kappin húrin uppi. Þá varpað hann frá sér skildinum og tvíhendi öksi mikla. Og sagt er í söngum að gufa það upp af öksi hans í svörtu banablóði tröllasveitarinnar sem fylgdi gotmaga og þeirra við runið nýður hverafætur öðrum og í hvert skipti sem húrin hjó með öksinni hrópað hann áre endur dagur minn aftur rísa. Sjötíu sinnum hrópað það en þeir náðanum lifandi erlókum eftir skipun Morgots. Því að orkarnir þrifu til hans með höndunum og það er hengu fastar viðan hann tótt hann higgja handleggina af þeim. Og alltaf bættust við fleiri en hann, hjó, þar til haugurinn var orðin svo hár að hann grófst sjálfur undir sklokkonum. Þá loksins fjötraði godmæjan og dróðan með sér til ángbanda með háðung. Tannig lög þúsundtára órustunni og nóttin fjall yfir móðuland og það skall á æðandi vestan stormur. Mikill var sigur Morgots, og allar fóru áallanir hans eftir óskum. Mikilvergast fyrir hann var að hann hafði getað allt mönnum til að berjast gegn mönnum og sumað þeirra til að svíka elda, og þannig hafði hann að tekist að koma óta og hatri innbyrðist upp á millið þeirra sem hefðu átt að saminæst gegnunum. Frá þeirri stundu fóru álvara forðast menn að undanskildum þeim sem voru að þremur guður í ættum ætana. Ríki Finnkons var hlunnið og sinir Fjanors reikuðu um landið sem löyf í vindi. Votnum þeirra var dreift og bandalag þeirra rofið. Sumir gerðist útilegumenn og lefðu villi lífi í skóanum í hlýðum söngvafjalla og blönduðust hinum felugjörnu grænálfum sjöfljótalands, sviftir öllu valdi og tegn sem þeir áður báruð. Í bjarkaskógi höfðust enn við nokkrir haladar í skjóli skóarþyknis og var handýr sónur haldýrs höfðingi þeirra. En til móðulands snýr og engir eftur af liði fengons, en ég neynir menn af ætt haðols. Ekki bárust einu sinni neynar fréttir af úrustinni og örlögum höfðinganna. En morgott pluttið ángað östlinganna sem þjónað höfðónum og sveik þá þannig um hinn betri og gróðursælli svæði belalands sem þeir höfðu sóst eftir. Hann lokaði þau af í Móðurlandi og bannaði þeim að fara burt þaðan. Það voru launin sem þeir hlutu fyrir svikin við Mæðurós. Þeir fengu ekki annað herfang en að mega ræna og kvelja gamalmenni, konur og börn af Hathursætt. Þeir sem eftir stóðu af álfum Móðurlands voru sendir í dauðanámurnar í norðri og lotnir erfiða þar sem þrælar, nema fáeinir sem komist undan og sluppu upp um fjöll og villilönd. Blasiða 225 Nú áttu orkarnir og úlfarnir greiða leið um alla norðustlóð og sóttu líka æ lengra söður í Belaland. Jafnvel allt til Víðiskóa eða Nan Tatrenn og að landamærum sjöfljótalands og hvergi var öryggi að finna, hvorki á rektarlöndum nýja viltu landi. En girtalandið þóriðat stóð enn og salir narkóþrándar voru huldir. En Morgott hirti líkt um íbúa hennar, annarkort af því að hann vissi fáttum þá, eða þeirra tími var ekki komin í djúpskiknum og fólkskulegum ráðagerðum hans. Margir flýðu nú út til hafnanna og leituðu hælis á bakvið sýrdansveiki, og sjómennirnir sildu fram og aftur með ströndinni og ofsóttu óvinnin með óvæntum strandhökkum. En næsta ár fyrir vetur, sendi morgott fjölskipað hernámslíð vestur um móðuland og handanstrandir, nefrast, og sveitir þeirra sóttu niður um fljótin bríðón, eða grjóta og nenningu, eittu fjálabyðir og settust um virkisborginar, grjóta höfn, brithombar og suður höfn eglarest. Þeir hafðu með sér fjölda timpursmíða, námugrafara og eldsmíða, og þeir smíðuðu og settu upp miklar vývjelar. Og þótt þeim væri varist hristilega, Rufuð er að lokum alla múra. Og hafnirnar úrlæðar í rústir, og hvíti törð barat nimras brotin niður. Mikill hluti þjóðar sýrtáns var drepinn eða þrælkatur. En sömir stegum borði í skip og komu undan á hafút. Og meðal þeirra var Ereiníon, gilgalað, sonur finnkons, sem á sínum tíma hafi sendt til fóstus í höfnum eftir eldibranda óristuna. Leifar þjóðarinnar sildu með sýrtáni söður til balaregu, sem veitti hæli hverjum sem þangað komst. En þeir heldu einnig viðbúnaði sínum í ósum Sirjánsfljóts, og þar lágu mörg lett og hraðskreiðskýp í felum í gjám, eða þar sem reyrin var þjettur sem skóur. Þegar Túrkon frétti af því, sendi hann boðbera til ósa Sirjáns og gráti bað Sirjáns skipasmið um að leita hjálpar handanum hafið. Að beðni Turgons smýðaði sérdán þá sjö ræðskreði skip og þau sildu í vesturátt, en engar fréttir bárust framar að ræðum nema einu, því síðasta. Farmen þess höfðu lengi barist við hafrót og brótsjói, umser í örvendingu sinni snjæru til baka. Og þá fórst skipið í farveðri í sjónmáli frá ströndum iðgarðs, aðeins einum skipverjana bjargaði Ilmir undan reiði ossa og hann barst með bárum og raki land á handan ströndum. Hann hétt Staffastur eða Voronve og var meðal síðustu bóðberrana sem turkon hafi sent út frá örkinni frá gondolín til Valabíðar. En snérust allar hugsanir og ráðagerðir Morgots um turkon því að hann hafi gengið honum úr greipum með óskillanlegum hætti. Hann vildi ná honum á vald sitt framar öllum anstæðingum sínum og tortímonum. Þetta var það þráhyggjuhjónum, hann gæti ekki um hann hugsað og fannst að spilla öllum sýri sínum, auk þess sem turkon, af hinn í voldu og ætt finnkóls, var nú sjálfkjörinn hákonungur nolta, þótt ekki væri mikið eftir að veldi þeirra. Og morgott óttadist og hatadist mest af öllu við ætt menn finnkóls. Ekki kýsta því að þeir nötu stuðnings ilmis sjávartróttins, gamals anstæðingsans, og ávegna þeirra sára sem finnkólfur hafi veitt honum með sverðinu á banastund sinni. Blasiða 22 og Morgott ótaðist mest allra af hans ætt. Því að forðum þegar hann dvaldist á Valalandi hafði auga hans líst áan og hvenær sem hann álkaðist, var sem skuggi fjallega á anda hans. Forspá þess að einhver tíman í hulinni framtíð skildi fallans stafa frá Túrkonni. Morgott leti færa húrin sem hafi verið handtekinn fyrir sig fyrir að honum var kunnudum sérstakka vínatu hans við Gondolinskónung. En húrin bauð honum byrginn og síndi honum fyrirlitningu sína. Þá formælti Morgott húrni og morveni og afkomundum þeirra, og lagði þandóm á að þið skildu einungis höndla myrkur og sorg. Þá tók hann húrin úr fangelsi og let setjan á steinsess, hátt uppi á þengirýmum. Þar var hann bundin af galdri, og Morgott stóð við hlýðans og bölvaði honum enn og mælti Herna skaltu fá að setja og horfa yfir löndin þar sem eindóm hörmung og örvending mun koma yfir ástunni þína. Þú dyrðist að hæða mig og draga ég af allt melkors, örlagamestara ördu. Því skaltu aðeins sjá allt með mínum augum og heyra allt með mínum eyrum og aldrei fá að reyfa þig að þessum stað fyrir en allt hefur fullnast til bitulegs enda. Og þannig varð þetta líka. En ekki er vita til þess að húrin hafi nokkur sinni beðið mórgott gríða, nýja náðar döðans, hvorki fyrir sjálfan sig nýja ættmenn sína. Að fyrirmælum Orgots sögnuðu orkar með mikill fyrirhöfn saman líkum allra sem fallið höfðu í henni miklu þúsundtára órustu á samt öllum verjum og vopnum og hlóðuði öllu upp í feiknar mikinn haug á miðjum kæfisöndum. Og valkösturinn var eins og hilt fjall sem sást víða að. Valköst, hát en dengin, nefndu örvaran, eða valkhaug, en líka kallaðist hann tárahaugur, hát en nyrnaett. En grasið kom og óks og spratt á kvanngrænum valhugnum, einu gróðurvinni í allri þeirri steindauðu eyðimörg, sem Morgot hafi skilið eftir sem sviðina jörð. En engin skeppna Morgots dyrðist að stíga upp á hauginn, þar sem undirlágu sverð elda og ætana og rýðguðu til kola. Blasíða 227